bikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqal hadihi kitabullah wa khairal hadi hi adi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin kita panjatkan kesyukuran pujian dan pujat kepada Allah subhanahu yang telah memberikan kita ruang dan masa untuk meneruskan perbincangan berkenaan dengan ketunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan Islam. tuan sekali saya minta maaf kerana kelewatan pada malam ni. Ada sedikit kesesakan di satu tempat. Uh, di pinggiran Taman Tuna Tasmain, Ada hal sedikit sana uh, Kaitan dengan dakwah jugalah. Ah uh, apapun, ah uh, kita telah membincangkan berkenaan dengan hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril alaihi salam di mana pada muka surat yang ke-24 dia nyatakan hadis ini secara uh, penuh dan hadis ini merupakan antara hadis-hadis yang dikumpul oleh al-Imam An-Nawawi al rahimahullah dalam kitabnya al arbaun al nawawiyah 40 hadis uh, Nabi yang berkaitan dengan perkara-perkara uh, yang dianggap penting oleh al-Imam An-Nawawi al rahimahullah. Kita juga pada kelas yang lepas Seingat saya ada membincangkan bahawa Islam boleh disampaikan Dengan ringkas dan padat Kepada orang yang ingin mengetahui Tentang Islam berdasarkan Kepada hadis ini, hadith gibret okay. Kita tidak perlu Ataupun kita tidak uh, memerlukan Masa yang panjang untuk menjelaskan Islam dalam uh, Secara ringkas Kepada orang yang kosong Tentang Islam, kita tak perlu Masa yang begitu panjang, kita perlu kalau ikutkan hadis ni, kita hanya memerlukan sekitar setengah jam okay, Ataupun sejam Untuk menjelaskan secara ringkas Tetapi untuk mendalamkan ilmu Sudah tentu kita memerlukan masa yang lebih panjang uh, Kita sebenarnya Membincangkan berkenaan dengan Manhaj al-Sunnah dalam menimba ilmu Kita telah bincangkan bersama uh, Tentang keikhlasan Pertama Kedua, tentang Mendapatkan ilmu dari para ilmuan, Dari orang yang me Mendalami sesuatu bidang Memulakan dengan yang Terpenting, kemudian yang penting dan seterusnya Apabila membincangkan Ataupun apa-apa kita ingin menimba ilmu Perlu kita uh, me Meletakkan al-aulawiyah Ataupun kepentingan Kalau kita dapati ada sesuatu ilmu yang kita Tak tahu, lebih penting daripada Ilmu lain yang kita pun tak tahu juga So kita kena dahulukan Perkara yang lebih penting Okay. Dan makasnya kita telah sampai ke perbincangan berkenaan dengan mengambil ilmu dari guru yang berkaliber dari dari daripada guru yang berkaliber berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah anna Umar al di bin Al-Khattab atan nabiy sallallahu alaihi wasallam li kitabin asabahu min ba'dhi ahli al-kutub فقراه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال ام تهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضا نقيا لا تسالوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به او بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو ان موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني Maksudnya daripada Jabir bin Abdullah bahawa Umar bin Al Khattab datang kepada Nabi saw dengan satu kitab yang diambilnya daripada ahli kitab, lalu dibaca oleh Nabi saw. Okay, lalu dibaca oleh Nabi saw. Nabi murka seraya berkata. Adakah kamu mempunyai keraguan tentangnya wahai Ibnul Khattab Wahai anak kepada Al-Khattab Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam tangannya Sesungguhnya aku telah datang membawa risalah ini secara jelas dan suci Janganlah kamu bertanya mereka tentang sesuatu pun kerana Sama ada mereka akan memberitahu kamu perkara benar lalu kamu mendustainya Atau mereka akan memberitahu kamu perkara batil lalu kamu membenarkannya Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam tangannya sekiranya Musa alaihi salam masih hidup dia mesti mengikutiku. <tuh> ini hadis ini uh, saya bawakan untuk membincangkan berkenaan dengan mengambil ilmu dari guru yang berkaliber. Maksudnya ini adalah salah satu perkara yang kita kena tekankan. Kalau nak ambil ilmu, kita kena ambil daripada orang yang berkemahiran, mempunyai kemahiran. Sama dia-dia merupakan tokoh dalam ilmu tersebut ataupun dia merupakan um, apa eh? satu berada di satu peringkat sebelum menjadi tokoh ataupun dia khususannya ialah dalam bidang tersebut. Mungkin dia belum lagi sampai ke tahap pakar <tuh> ataupun tokoh tetapi dia menjurus ataupun me, uh, men, uh, menuju ke arah tersebut ilmunya pasti lebih daripada ilmu orang lain. Okay? Jadi kalau kita nak mengetahui tentang Tajwid Contohnya Kita mestilah belajar daripada orang yang Menghalusi ilmu Tajwid Kalau kita nak belajar Akidah Kita mestilah belajar daripada orang yang Menghalusi ilmu Akidah Kalau kita nak belajar Fikah Boleh tak kita belajar dari Ustaz Tajwid okay, Kita nak belajar Fika Tapi kita belajar dari Ustaz Tajwid kata, tak tak kena. Kalau kita nak belajar akhlak, Kita belajar dari Ustaz Fikah Contoh kan, dia mahir yang lebih Kadang, dalam ilmu akhlak yang berkaitan dengan hati contoh kan Dia kurang mahir sedikit, boleh tapi kurang mahir Kalau ada yang mahir kita ambil daripada yang mahir Hadis ni menunjukkan, hadis ini sanabnya sahih disebutkan uh, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam ibn Kathir Tetapi saya minta sahabat saya iaitu uh, Kapten Hafiz Firdaus untuk uh, menyunting buku ni dan beliau meletakkan bahawa hadis ini disebut oleh Syu'aib al-Arnaout rahimahullah sebagai hadis yang mempunyai kelemahan dalam sanadnya. Jadi okay, saya so pun uh, pada saya hadis ni masih boleh digunakan kerana Ibn Katsir meletakkan sanadnya sebagai sahih. Dan <coughs> yang perlu, yang nak kita ambil daripada hadis ini ialah bagaimana Rasulullah SAW tidak merestui orang yang mengambil daripada ahli kitab. Kitab Taurat ataupun Kitab Injil, kerana ada satu kitab lain yang lebih fresh ataupun yang lebih segar daripada Allah Azza Wajalla, jadi so kita boleh buat satu macam kita boleh gunakan hadis ni uh, seperti apa yang kita, untuk apa yang ataupun uh, uh, seperti apa yang saya sebutkan tadi, kalau ada satu kitab kan yang mungkin dah ketinggalan zaman sedikit. Okay, satu, buku itu menceritakan tentang satu perkara yang telah berlalu 20 tahun lepas Dan kita mempunyai satu kitab ataupun buku yang menceritakan hal ehwal semasa So, manakah buku yang kita nak guna? Pasti kita akan guna buku tentang sejarah kontemporari kan? Sejarah yang, yang semasa ni Takkan kita nak ajar pada anak kita satu benda yang yang Contohnya dicerita tentang penggunaan setereka apa? Setereka apa dia panggil? Aram uh, seleka arah kan takkan kita nak ajar anak kita benda tu tak tak perlu dah sekarang ni dah ada seleka yang mungkin wireless ke agaknya mungkinlah kalau ada kan ada kan dia setat dulu panas kemudian dia uh, dia uh, gunakan seleka tersebut <tuh> satu mungkin contoh yang tak tak kenalah kan <tuh> tapi kita nak ceritakan uh, zaman telah berubah kita kena guna satu benda yang mendepati uh, kehendak semasa Okay So zaman telah berubah mengikut hadis ni, zaman telah berubah satu kitab yang tidak relevan iaitu Taurat dan Injil. Boleh tak kita kaji? Sedangkan Al-Quran tak habis kaji lagi. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Satu orang yang mempunyai ke kemahiran dalam sesuatu bidang, tiba-tiba kita ambil ilmu tu daripada orang lain. Yang tidak begitu mahir dalam bidang tersebut boleh atau tak boleh? Jawapan dia tak boleh. Okay, so, itu sebenarnya yang saya nak sampaikan di sini mengambil ilmu daripada guru yang berkaliber. Seterusnya ialah, betulnya Rasulullah SAW menunjukkan mem, mem, uh, memberi panduan kepada kita bahawa kita mesti menerima kebenaran daripada sesiapa sahaja. Okay, nak cari ilmu, nak tuntut ilmu dengan menerima kebenaran dua benda yang berbeza. Maksudnya sekarang ni Kalau nak cari ilmu Cari guru yang Berkaliber okay. Tetapi nak menerima kebenaran Terima daripada siapa? Daripada siapa sahaja? Sama ada guru yang berkaliber Ataupun guru yang tidak berkaliber Kalau begitu kenapa pula, dia, kenapa pula Nak suruh uh, belajar dari guru yang berkemahiran? Okay. Kerana itu dua proses yang berbeza Belajar proses pengajian dengan proses penerimaan ilmu Benda yang berbeza Maksudnya, kalau kita nak belajar, belajar dari orang yang memang betul-betul berkemahiran Tapi kalau kita keluar, mungkin kita bersia-sia Sambil-sambil tu kita buka lah uh, radio ke apa ke So ada ceramah dari seorang padiri Kita, kita nak dengar ceramah daripada padiri tersebut Dan padiri itu mendatangkan kebenaran Ada kata-katanya betul So boleh tak kita terima kata-kata padiri Boleh ke tak boleh? Ha? Yang betul lah tentang agama Islam Boleh tak boleh? Boleh tak ada masalah Kita boleh tak kita terima kata-kata padri Yang betul tentang agama Kristian Tentang agama Kristian Yang betul lah Contohnya dia mengatakan Isa sebenarnya Mengikut kajian yang uh, Kajian yang apa Tidak uh, berdasarkan emosi okay, Sebenarnya Nabi Isa memang betul Adalah seorang Rasul Dan seorang Nabi Bukannya anak kepada Tuhan Tidak ada unsur Ketuhanan pada Nabi Isa AS Patri cakap macam tu Kita kata eh tak boleh dia Patri tak boleh tak dengar cakap dia Tak kan? Kita tetap kena terima So ini adalah satu konsep dan manhaj Yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebenaran tetap kebenaran Dan kebatilan tetap kebatilan Ok maksudnya Secara langsung uh, Saya nak jelaskan sebenarnya Secara langsung ialah Kalau kita dapat kebenaran terimalah Daripada sesiapa sahaja Ok Uh, sebaliknya Kalau kita dapat tahu itu adalah Kebatilan Kesesatan Ataupun bawah sikit Kesilapan Boleh tak kita terima Tak boleh kan okay. Perlu tak kita tolak Perlu okay, Sekarang ni kalau kesilapan tu keluar Dari seorang yang mahir Dalam bidang tersebut Dalam bidang dia dia mahir Tapi dia buat silap Boleh tolak tak Kena terima juga Haa huh? Okay. So Alhamdulillah Jelas pada kita yang kita kena tolak Walaupun bidang dia okey Dia mahir dalam bidang Dia mahir contohnya dalam hadis Contoh kan Kita cerita dalam bidang ni lah uh, Keagamaan yang lebih spesifik ni Ataupun lebih fokus Dia mahir dalam bidang hadis Tapi dalam satu kenyataan dia keluarkan silap Kita nak kata apa Dia tak boleh, dia tu tokoh dalam hadis Kalau silap pun betul contohnya kan Adakah begitu? No, tidak Okay. Kalau dia mahir Kalau kita keluar bidang sikit Ataupun keluar sikit pada bidang agama yang umum Iaitu bidang kedoktoran kan Dia bidang agama juga Tapi kalau tu kifayat So umum Doktor yang pakar Keluarkan pendapat Pendapat itu disanggah oleh murid tahun satu Contoh kan? kan okay. Pelajar tahun satu First year Tapi cuma pelajar yang tahun satu ni Dia dia banyak Pembacaan dia agak luas So dia dapat kesan bahawa Doktor pakar tu silap Dan dengan perbincangan Memang jelas kesilapan doktor pakar tu nak terima ke tak terima? Bahawa dia silap Jawapan dia ialah keinsafan ataupun keadilan Menuntut kita untuk menerima Doktor pakar itu silap okay. Tetapi adakah itu menjatuhkan martabat dia? Jatuh martabat tak? Oh kalau do do doktor pakar sekali je silap Lepas tu kita kena apa dia lah daripada hospital tu Masa dia dah silap dah Terbukti yang dia silap Pakar silap Boleh kan? Pakar tak boleh silap kan? Betul tak? Agaknya kita faham demikian kan Kita mengatakan tidak Kesilapan adalah sifat manusia yang biasa Bisa sahaja ataupun senang boleh berlaku Seorang yang uh, yang apa uh, pakar Silap Dia pakar tapi dia silap Tak ada masalah Kita tolak kesilapan yang dilakukan olehnya Tetapi kepakarannya tetap ada okay, Kehebatannya tetap ada okay. Sebagai mana orang yang uh, tidak pakar Bahkan orang yang banyak membuat kesilapan tapi satu ketika dia sebut yang betul. Kita nak buat apa? Okay, adakah dengan itu dia menjadi bakar tak? Dia tetap tidak bakar. Dia tetap tak betul. Tetapi apa yang dia sebut itu adalah betul. Okey. Hadis yang dibawakan di sini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifz zakat Ramadan. فأتاني آت فجعل يحث من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان حتى ذاك شيطان Ringkasnya daripada Abu Hurairah Katanya Rasulullah SAW Telah mewakilkan aku Supaya menjaga harta zakat Ramadhan Lalu datang seorang lelaki Mencuri makanan Aku pun menangkapnya dan berkata Aku akan membawa kamu kepada Rasulullah SAW Dot dot dot Maksudnya hadis itu panjang Tapi saya ringkaskan Lelaki tersebut mengatakan Saya, nak, saya minta maaf, saya memerlukan dan sebagainya Lepaskan saya, saya takkan datang lagi Malam yang keesokannya Malam malam esok dia datang juga Abu Hurairah tangkap Kali yang kedua kan Jadi dia mengatakan Lepaskan saya Saya uh, perlu uh, ambil harta ni dan sebagainya Abu Hurairah lepaskan lagi Okey Dia mengatakan Jangan datang lagi Jangan curi lagi Datang juga pada malam yang ketiga Malam yang ketiga Abu Hurairah tak lepas lah kan Tapi uh, Lelaki tersebut mengatakan Okey Lepaskan saya Saya akan ajak kamu satu benda Lepaskan saya Saya akan ajak. Adalah benda yang kamu tak tahu uh, Ok, tak apa Apa dia? <coughs> baca ayat kursi setiap malam Ok, sebelum tidur Kalau kamu baca ayat kursi Setiap malam sebelum tidur, syaitan tak akan ganggu kamu Ok, so dia kata ok lah, Lepaskan kamu Walaupun kena, sepatutnya kena bawa lah kepada pemerintah kan Kepada Rasulullah Tapi tak apa, lepaskan kerana kamu bagi aku ilmu So itu menunjukkan kelebihan orang yang berilmu lah antaranya Lepas tu, keesokan harinya Nabi SAW bila bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menjelaskan bahawa lelaki tersebut ialah syaitan. Syaitan? Okey, syaitan yang menjelma dalam bentuk manusia. Okey, so boleh berlaku ya. Kadang-kadang kita tak kenal lorong kan, Tiba -tiba dia boleh datang. Okey, memang boleh berlaku. Saya tak bukan nak menakutkan. Ini memang memang boleh berlaku. Dan berlaku kepada Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu <tuh>. anhu. Nabi jelaskan lagi sadaqaka wa huwa Syaitan itu telah bercakap benar. Padannya apa? Nasihat dia tu nasihat yang betul. Maksudnya apa? Terima ke kan tak terima? Nasihat dia tu syaitan dia datang bagi nasihat. Syaitan datang bagi nasihat. Masuk akal lah. Eh? Masuk akal lah pasal hadis ni Diraikan oleh siapa? Oleh al-Imam al-Bukhari. Syaitan datang bagi nasihat. Okay. Nasihat dia betul. Nak terima ke tak? Jawapan kita terima. Kerana Nabi pun kata sadaqaka. Dia cakap tu betul. Okey. Tapi jangan Disebabkan dia cakap betul Lepas ni, apa saja syaitan cakap betul Tak, wah-wah-kazu Nabi tetap menjelaskan, dia tu, kamu kena ingat ya? Yang dia cakap tu betul, tapi kamu kena ingat Bahawa dia adalah penipu besar okay. Kerja dia menipu Tapi hari itu dia cakap betul okay. So, apa yang dia cakap betul tu terima Tapi kena ingat, sifat penipu dia aa, Berubah tak menjadi apa Orang yang benar, jujur Tak kan, dia tetap penipu okay. So, dalam kes ni, kita dapat faham kalau seseorang tu dia penipu, okey. Tapi ada masa dia cakap betul, masa cakap betul tu terima. Tapi sifat dia sebagai penipu, Kerana dia tak bertaubat dia tetap menipu kan? Secara umum dia, dia masih penipu, kita kekalkan dia sebagai penipu. Sebagai orang yang fasik, penipu adalah fasik. So fasik boleh tak jadi saksi? Tak boleh kan? Contohnya kalau orang fasik datang menceritakan yang dia nampak anak bulat. Boleh terima? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana dia dia fasik. Okay, kita memerlukan uh, syahid adil. Uh, saksi yang adil ataupun saksi yang membuat um, membuat apa amalan yang baik dan meninggalkan larangan ataupun perkara yang haram. <tuh> Satu lagi dalil yang menunjukkan kita kena terima. Hadis ni daripada syaitan kan? Maksudnya kita kena terima daripada syaitan walaupun dia tu uh, penipu besar. Semasa dia cakap betul kita kena terima. Soalan saya sebelum saya buat dalil lain. Soalan saya ialah berkaitan dengan seorang tokoh Islam. Seorang tokoh Islam. Ulama lah kan kita kata seorang ulama yang aa, biasanya dia tu dia tokoh Islam. Tapi tokoh Islam yang tokoh Islam yang menyelewenglah. Okay, yang menyeleweng ada ke? Ada macam kaum ini contohnya kan. Orang anggap dia tokoh Islam kaum ini kan. Ayatullah kaum ini. La'natullah ya alaihi. Okey. Semoga Allah melaknatnya dengan landap yang berterusan ah uh, khome ini ni dia banyaklah kan nyatakan yang silap yang kufur ulama mengkafirkan dia terus tiba-tiba katalah dia cakap betul nak terima tak kita mengatakan kita terima kerana kerana pada saya syaitan tu lebih hebatlah daripada khome ini tak kerana syaitan usaha dia berterusan khome ini dia mati habis lah okay? so syaitan uh, lebih dahsyat daripada khome ini setokoh so, Islam iaitu tokoh Islam tu dalam dalam bracket lah kan maksudnya dia okay. Khomeini dia adalah yang tokoh Islam dia memang tokoh tetapi tokoh yang sesat dan menyesatkan seleweng dan menyelewengkan so dalam kes ni kalau dia cakap betul kita terima tapi kalau dia cakap tak betul kita kalau dia cakap betul kita terima tapi kita kena ingat dia adalah tokoh kesesatan tokoh yang menyesatkan kefahaman Islam okey contoh lain ataupun dalil lain ialah qalat innal muluka itha dakhalu qaryatan afsaduha waj'alū 'izzata ahlihā adhillah wa kadhalika yaf'alūn berkenaan dengan Malikatus uh, Saba Malikatu Saba, permaisuri Saba yang sering dikenali dengan nama Balqis. Okey, permaisuri Balqis di zaman Nabi Sulaiman kan. Okey. Uh, Malikatu Saba ataupun Balqis ini telah berkata, "Innal mulūka idhā dakhalu qaryah." Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki sesuatu kampung, sesuatu kota, mereka akan menjadikan aizata ahliha orang-orang yang pembesar dalam kampung itu menjadi aizilla menjadi hina okay, itu yang disebut oleh siapa balqis wa kadzalika yafa'lun dan demikianlah yang mereka lakukan wa kadzalika yafa'lun bukan kata-kata balqis faham tak okey adalah kata-kata siapa firman Allah azza wa Jalla. Allah membuat quotation siapa kata-kata balqis wa kadzalika yafa'lun ialah Perakuan Allah terhadap kenyataan Balkis ok, daripada situ ulama' mengatakan, Balkis masa tu ataupun Malikatus Sabah pemaisuri Sabah, masa tu kafir ke Islam kafir kerana dia menyembah apa? dia menyembah uh, matahari kan? dia menyembah matahari Dan kemudian nantilah bila dia dah berhijrah ke tempat Nabi Sulaiman, barulah dia sebut wa aslam tu Sulaiman lillahi rabbil alamin saya saya uh, menyerahkan diri saya bersama Sulaiman kepada Tuhan sekalian alam Maksudnya barulah dia masuk Islam So dia kafir Tapi Allah betul, Allah uh, terima tak ucapan dia? Terima tak kenyataan dia? Terima Allah uh, approve tak? Maknanya Allah sahkan tak kata-kata uh, dia, sahkan Walaupun dia itu kafir Walaupun dia itu penyembah matahari Okey, dengan itu kita kena ingat kadang-kadang kita ada perselisihan dengan seseorang. Kita tahap kita lah. Kalau kita ustaz, ustaz dengan ustaz lah. Kalau kita ni pelajar, pelajar, ngapajajar kan? Contohnya kan. Kalau kita jemaah, jemaah dengan Jemaah. Kalau kita uh, ulama, ulama dengan ulama akan berlaku. ataupun kita mungkin uh, menghormati seorang tokoh, okey, seorang ulama. So mungkin seorang alim itu, okey, dia berselisih dengan alim yang lain, okay, seorang ulama yang lain. Ilmuan yang lain Dalam kes ni kita merasakan yang Bila cek punya cek dalil yang digunakan oleh tokoh yang kita senangi itu Dalilnya tak sahih contoh lah kan Dan dalil yang digunakan oleh tokoh yang kita tak senangi Kita tak apa <coughs> kita, kita tak sanjung lah kan Dalilnya yang lebih kuat So kita nak buat apa? Ha? Adakah disebabkan kita menyanjung tokoh A Walaupun disilap kita tetap ambil uh, kita tetap ambil pendapat dia. Adakah disebabkan kita tidak menyanjungi tokoh B disebabkan dia itu betul kan walaupun dia betul kita tetap tolak dia. Kita mengatakan berdasarkan hadis ini dan juga ayat yang telah saya bacakan tadi kita kena menerima kebenaran daripada sesiapa sahaja dan menolak kebatilan, kesilapan daripada sesiapa sahaja. Okey. <tuh> benda ni nampak macam macam simple kan Macam simple. tapi benda ni sebenarnya adalah satu perkara yang uh, simple mudah tetapi banyak orang silap, contohlah kan kalau kita kata dari sudut uh, bermazhab, okay, berapa banyak orang yang mazhabnya syafi'i ataupun mazhabnya hambali ataupun mazhabnya maliki ataupun mazhabnya Hanafi, walaupun dia tahu apa yang uh, ternyata tercatat dalam mazhabnya itu adalah salah dia tetap ikut, kenapa? kenapa ha, dia tak ada konsep ni dia tak dapat menghayati konsep ni kebenaran itu tetap uh, kebenaran kebatilan itu tetap, tetap kebatilan ataupun kesilapan tetap kesilapan contohnya kan mazhab maliki uh, letak tangan kat mana Allahu akbar takbiratul ihram letak kat mana tak kat mana-mana terus okey dia bukan letak kat pusat atas bawah kanan ataupun kiri ataupun dekat leher atau dada tak ada itu tak ada dia tak bawa terus keluar daripada khilaf terus ya Allahu akbar itu kan Okay. Dalam muatta Imam Malik Disebutkan hadith Allahu Akbar Letak tanah dia okay. So Kalangan pengikut uh, Imam Malik Imam al Hijrah Rahimahullah Rahmatan wasiah Kalangan mereka mazhab Maliki Yang membaca muatta Imam Malik Terbagi pada dua Satu yang mengatakan Imam Malik Dia semayang Letak tangan bawah okay, Ada riwayat mengatakan demikian tetapi hadisnya yang dia bawa Yalah letak tangan di atas ada Jadi so, kami nak ikut yang mana Satu kumpulan mengatakan kita ikut hadis Nabi Kerana Imam Malik letakkan muatak Kitab muatak tu untuk apa? Untuk kita baca dan kita amalkan Tapi amalan ni nampak lain Amalan nampak lain itu kesilapan dia lah Ataupun mungkin pendapat dia Pendapat dia dengan dengan kata-kata Rasulullah Mana kita nak ambil? Sudah tentulah kata-kata Rasulullah Pasal Imam Malik tulis untuk kita baca Untuk kita belajar kan Tiba-tiba dia tak kuat. Itu mungkin ada Adalah sesuatu yang berlaku Kita tak tahu mungkin atau kita tahu So kita nak ambil Yang mana nak ambil lah Yang lebih pasti Iaitu Hadis Nabi SAW Itu kumpulan yang pertama Kumpulan yang kedua Mengatakan apa? Mengatakan Imam Malik Dia tulis kitab dia Dan ilmu dia cukup tinggi Kan? Tak ada seorang pun Dari dari uh, ada seorang pun Dari kalangan kita Yang Dapat mencecah Okey Haa uh, Ilmu, ilmu Imam Malik Dia pergi ikut Imam Malik sendiri lah kan So kita kena buat apa Imam Malik tulis buku ni Dalam dalam kitabnya Dalam kitab hadisnya itu adanya hadis berkenaan dengan Meletak tangan di atas dada semasa solat Tetapi bila dia tak buat benda tu Dia letak di bawah Menunjukkan ada sesuatu yang Menyebabkan hadis ini tidak boleh diterima Walaupun hadis ni sahih ha, Sampai tahap tu So kita kena ikut apa yang Imam Malik buat Kerana dia lebih halim daripada kita Okey, jangan kita tak ikut Rasulullah. Kita tak kata di situ lah. Kita tak ikut hadis ni kerana hadis ni mungkin ada maksud-maksud lain. Sedangkan dia jelas. Sedangkan hadis tu jelas. Okey. So dalam kes ni bila di, diperhatikan, diteliti sedikit kita akan dapati sebenarnya Imam Malik dipukul. Dipukul. Sebabkan dipukul tu dia Allahu akbar dia tak boleh angkat tangannya tu. Sakit. Okey. Ha. Sebab so, pun kita dalam kes ni Kita sepatutnya menjadi uh, Seperti kumpulan yang pertama iaitu Sekiranya berlaku perselisihan Di antara tokoh Kenyataan tokoh yang kita sanjungi Dengan kenyataan Rasulullah SAW Yang sahih okay? Yang mana Rasulullah itu lebih kita sanjungi Daripada tokoh tersebut Pastilah kita sepatutnya mengambil Kata-kata Rasulullah Kenyataan Rasulullah Jangan ambil kenyataan orang ni Walaupun dia hebat Perkara tersebut tidak apa? Sadaqaka wahwa kadzub. Dia bercakap benar walaupun dia pembohong. Cuba twistkan dia, terbalikkan. Dia bercakap silap walaupun sebenarnya dia apa? Dia benar walaupun sebenarnya dia itu tokoh dalam Islam. Okay, dia contohnya Imam Malik adalah tokoh dalam Islam. Tetapi perbuatannya itu tidak menepati apa yang dia sendiri bawa dalam kitabnya. Jadi kita mengambil apa yang terdapat dalam kitabnya dan kita tinggalkan amalannya. Contoh eh. Okey. bawa contoh Imam Malik lah bawa contoh Imam Syafi'i kan susah pula. Okay. Tiga lagi insya-Allah. perkara yang seterusnya ialah berkenaan dengan banyak bertanya. Ayat yang ke-29. Eh, so, muka surat yang ke-29. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apabila turunnya ayat fii rijalun yuhibbu na ay yataqahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat membersihkan mensucikan dirinya, diri mereka. Dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka secara zahir dan batin. Bila ayat itu turun, masjid itu ialah Masjid Quba. Masjid pertama yang dibina dalam Islam. Atas dasar ketakwaan Apa yang berlaku ialah Rasulullah sendiri Apa yang berlaku ialah Rasulullah sendiri Bertanya kepada Siapa? Bertanya kepada penduduk kubah Ya ma'asyaral ansar Wahai sekalian Kabilah ansar Inna allaha qad asna alaikum fituhur Sesungguhnya Allah telah memuji kamu dalam kebersihan Okey okay. Famal tuhurukom, aku sebenarnya bentuk kebersihan kamu. Karena kita kalau dalam masalah kebersihan, orang tak nampak kan. Kita bila masuk kita dalam kebersihan kita akan pergi ke tempat yang tertutup. Jadi memang tak nampak lah. Tiba-tiba Allah turunkan bahawa mereka yuhibul fihirjalu yuhibulna ayatul haru. Ada satu mereka ataupun di tempat tersebut di masjid tersebut adanya kaum yang ataupun lelaki-lelaki individu-individu yang suka untuk menyucikan diri mereka. Allah suka kepada mereka, Allah cinta mereka. Jadi Rasulullah tak nampakkan apa mereka buat. Nabi tanya, "Apakah bentuk kebersihan kamu? Apa yang kamu buat sampai Allah puji kamu?" Mereka menjawab, "Kami berwuduk untuk solat. Mandi kerana janabah dan beristinja dengan air. Kami berwuduk untuk solat." Rasulullah pun berwuduk untuk solat. Okay. Mandi kerana janabah Mandi kerana janabah maksudnya kalau hadas besar Mandi, Nabi pun buat Orang muhajirin pun buat juga Beristinjak dengan air Bila sebut beristinjak dengan air Itu adalah satu benda mengikut riwayat lain Adalah satu perkara yang Jarang dibuat oleh orang Arab Faham ya? Kalau kita orang Arab Nama dulu dia beristinjak dengan apa? Ha? Dengan batu lagi dengan dengan batu Dengan tulang Lagi dengan apa? Ha? Biasanya Batu dengan tulang lah Dengan kayu mungkin Ok Tetapi Rasulullah melarang daripada tulang tak, tak boleh guna tulang Kerana tulang adalah Makanan siapa? Jin Jin makan tulang Jin makan tulang Jin makan tulang ke? Tak, jin tak makan tulang Tapi kenapa tak boleh? Kerana Jin makan apa? Ha? Jin makan Jin makan kalau kita ada makanan, kita bila sembelih baca bismillah. Bila makan pun kita baca bismillah. Okey. <coughs> Walaupun benda tu dah habis. Okey, ayam goreng tu yang kita makan tu, KFC, kita makan tu. Kita buang, bila jin ambil nanti, au faramata kun. Dia akan jadi seperti asal. Untuk dia jadi seperti asal. Maksudnya dia akan makan makan apa, daging ayam tu lah dia takkan tulang tu, dia makan daging ayam kerana Nabi semua menyebutkan, kalau kita dah baca bismillah masa sembelih, baca bismillah masa makan tu jin bila datang kita nampak tulang, tapi jin bila ambil tu dia akan jadi bukan tulang tak, dia akan jadi apa, macam kita makan mula-mula Okey, so dia makan apa takkan dia kalau makan tulang, makan tulang tak dia makan ayam tu lah dan itu perkara raib Nabi ceritakan, kita terima Okey, banyak orang faham jin makan tulang kan Hmm. Okay, kemudian uh, kita nak balik kepada perbincangan kita di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanya uh, ataupun uh, bangsa Arab satu bangsa yang uh, ketandusan air tak banyak air. Kalau ada air pun air itu digunakan untuk minum, kan? Jadi uh, untuk istinja, untuk membersihkan diri dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk uh, apa, ataupun semasa buang air kecil dan air besar biasanya mereka akan menggunakan batu. Okay, so <tuh> bila gunakan batu apa jadi? pernah guna tak? Tak apa lah Pernah guna tisu tak? Ada tak di kalangan kita yang pernah guna tisu? Apa jadi? Bab banyak tisu kena, kena guna. Kalau tisu yang tarik itu agaknya 5 pun tak tak puas hati lagi, tak? Okey, mungkin 10 baru agaknya puas hati. Itu pun rasa tak selesa. Tisu yang yang lembut dan dan mudah untuk tak mahu sebut eh. mudah untuk nak menyapu najis yang ada kan pun kita rasa tak selesa kan. Apa tah lagi kalau batu yang keras ke ada batu lembut. Tak ada kan? <tuh> batu letak dalam sungai pun dia tetap keras kan. Okey. So apa jadi dalam kes ni kadang-kadang saya terfikir juga kan. Kalau tisu yang kita dah sapu banyak-banyak dia pun rasa macam ada lagi. Batu ni ada lagi tak kalau kita guna? <tuh> ha? Ada ada banyak lagi kan? Ataupun ada lah Tak lah banyak kot, sikit lah kan okay. Ada lagi kesan-kesan dia Ulamak kita mengatakan dalam perbincangan uh, kita feka Tanyalah usaha-usaha feka yang datang sini Dalam perbincangan kita feka Apa? Diampunkan Benda-benda kesan-kesan sedikit tu diampunkan okay. Kerana memang dengan batu dia tak boleh Takkan jadi seperti dengan tisu Dengan kain okay. Dan kain pun kalau nak nak jadi bersih betul Perlu Ataupun kalau tisu Dia tak bolehnya di sekali satu kan Tak boleh Kan dia kena banyak kan okay, Apatah lagi dengan batu <coughs> Dalam kes tu uh, Kalau yang banyaknya dah hilang Yang kecil itu dimaafkan di Diampunkan Tetapi kalau beristinjak dengan air Apa jadi? Apa? Puksih Tak ada masalah Beristinjak dengan air Kalau bukan adat orang Arab Adat siapa? Adat siapa? Adat Islam Kalau adat Islam kenapa Nabi nak tanya? Kenapa Nabi tanya orang Ansar? Orang Melayu mana ada zaman tu? <laughs> di sana lah, di sini mungkin ada kan? Ada siapa? Di Madinah siapa lagi orang lain selain, selain Ansar? Siapa? Yahudi. Adat orang Yahudi. Makin okay, ajaran yang ada dalam agama Yahudi. Bila beristinjak-istinjak dengan air. Itu yang mereka buat. So, golongan Ansar ataupun... Uh, sahabat-sahabat di kalangan ansar khususnya yang berada di di kubba kan mereka mengatakan kana ka, lana jiran kami kita mempunyai jiran-jiran okay, di kalangan orang yahudi mereka beristinja dengan air lalu kami pun belajar daripada orang kan kami ni masa dulu sembah apa sembah patung mereka sembah tuhan mereka ada kitab kan? so kami pun merasakan yang mereka lebih pakar lah ataupun lebih lebih lebih suci daripada kami lebih mengetahui so kami ikut ikutlah apa yang mereka buat dan perkara tersebut di perakui oleh Allah Azza wa Jalla. Okey. Bukan itu yang kita nak ambil. Kita nak ambil soalan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah seorang nabi sanggup bertanya kepada pengikut-pengikut dia? Cuba bayangkan seorang ustaz, seorang yang hebat, dia bila tak tahu satu benda dia tanya anak murid dia. Okey. Berlaku tak? Mungkin berlaku kan. Tapi biasanya dia akan kata, uh, "Saya perlukan masa untuk kaji perkara ni." Dan dia buat sendiri kajian dan dia dapat. Okay, mungkin dia takkan tanyalah kawan-kawan dia Ataupun takkan tanya anak-anak murid dia Tapi Rasulullah tak ada masalah Dia tak tahu dia tanya okay. Rasulullah SAW pergi masuk hmm, ke dalam syurga Ataupun dalam mimpinya masuk syurga Dia dengar uh, tapak kaki kan Tapak kaki siapa? Bila tanya tapak kaki Bilal Dia tanya tak Bilal? Tanya dia kata Bilal aku dengar tapak kaki kau dalam syurga Apa yang kamu buat? Okey. So uh, bila mengatakan uh, apa, antara yang sentiasa saya buat ialah setiap kali ambil air sembahyang saya akan sembahyang. Okey, yang kita mungkin sebut a uh, solat wud, apa? solat wuduk ke kan? Okay. So menunjukkan ini semua menunjukkan yang kita mesti banyak bertanya. Contoh kita dalam banyak bertanya ialah Rasulullah sallallahu okay. alaihi wasallam. Okey, sallallahu dalam banyak kisah bila bersama dengan Jibril, bersama orang yang lebih ilmunya dia akan tanya. bila nampak dalam kan a uh, Kisah-kisah uh, Ataupun hadis-hadis berkenaan dengan apa yang Nabi nampak Penduduk uh, uh, Nampak dalam mimpinya Berkenaan dengan penghuni syurga, penghuni neraka Orang yang dibaling dengan batu Kemudian kepala dia bergolek-golek Kemudian ke kembali semula kepala dia So kenapa? Nabi akan tanya kenapa Apa apa yang menyebabkan orang ni begini? Okay? So Jibreel jawab Itu kepada orang yang lebih mengetahui Okey, Kepada orang yang kurang ilmunya Seperti dengan para sahabat Para sahabat dengan Rasulullah, siapa yang lebih ilmu? Siapa? Rasulullah. Rasulullah kalau tak tanya pun, ada kemungkinan tak wahyu datang beritahu dia kenapa? Ada kan? Okay. Tapi Nabi bertanya. Okay. Sama ada Muhajirin, Ansar, Nabi tetap bertanya kepada mereka. So, itu adalah contoh untuk kita lakukan. Kalau tak tahu, tanya. Tanya kepada orang yang lebih alim. Tanya kepada orang yang sama level dengan kita. Dan tanya kepada orang yang levelnya rendah dari daripada kita dari sudut ilmu. <tuh> Last kali agaknya kat sini ialah berkenaan dengan tidak segan silu, tidak malu untuk menekan uh, untuk uh, menimba ilmu Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ataupun dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu <tik> alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innal hayaa min al iman. Riwayat al Bukhari. Bahawa Rasulullah SAW telah berjalan di sebelah seorang lelaki dari kalangan Al-Ansar. Sedang dia, dalam keadaan dia menasihati saudaranya berkenaan perasaan malu. Maksudnya, lelaki itu berkata kepada saudaranya, adik dia ke, yang penting saudara dia lah. Kata apa? Janganlah kamu malu sangat. Jangan malu, jangan malu, jangan malu kan? Apa ni malu sangat? Okay. So, Nabi mengatakan, Dahu, Biarkan dia. Fa innal iman. Kerana... Perasaan malu itu adalah sebahagian daripada iman okay. Kita kata tak boleh segan silu Tiba-tiba kita kata hadir ni suruh segan silu Menyuruh kita untuk segan silu kan Ataupun menyeruh kita untuk uh, berasa malu So macam mana? Macam <coughs> mana? Malu pada tempatnya okay. Kalau ada benda yang kita patut malu, kita kena malu Rasulullah SAW pun disifatkan sebagai lebih pemalu berbanding dengan anak dara di dalam kamarnya. Anak dara dia ada bilik dia kan. Dia tak campur dengan orang. Dia ada bilik dia. Okay? Kalau orang datang ni masuk bilik dia. Dia tak duduk sembah tengok orang kan. Itu anak dara zaman sekarang. Katakan, kan? Tapi zaman-zaman yang sebenarnya ialah anak dara yang sebenarnya ialah dia akan malu. فَجَأَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِيَ عَلَى سَتِحْيَاً Antara dalil yang menunjukkan perasaan malu yang sepatutnya ada pada anak darah Ialah seperti yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla berkenaan dengan uh, anak lelaki yang salih Dikatakan Nabi Shu'aib kan Datang berjumpa dengan Nabi Musa Cara dia jalan menunjukkan yang dia dalam jalan dalam keadaan malu Segan okay, Bukan jalan bongkak gitu Tidak okay, Seperti anak darah anak dara zaman sekarang ni. Kita yang malu bila tengok dia jalan macam tu kan tak patut betul. -betul. <coughs> Itu menunjukkan perasaan malu kena ada dalam Islam kalau di tempatnya. Tetapi hadis lain menunjukkan Al Ummi Salamah qala ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ya Rasulullah inna Allah la yastahi min al-haq fa hal marati min wasl idha ihtalmat? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha ra'atil ma' Faghtat okay. Ummu Salamat ta'ani wajahnya, وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. Ummu Salam berkata Ummu Salim, seorang wanita di kalangan Ansar telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata Wahai Rasulullah sesungguhnya Allah tidak malu daripada kebenaran dalam kebenaran Allah tak malu maksudnya saya nak tanya tentang sesuatu yang yang agak sensitif tetapi ini adalah kebenaran yang saya kena tahu saya nak tanya adakah seseorang wanita itu wajib mandi sekiranya dia bermimpi ok so persoalan dia ialah wanita bermimpi wanita bermimpi kena mandi ke pasal kita dengar lelaki mimpi lelaki kena mandi, tapi wanita yang bermimpi kena mandi ke tidak jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ya jika dia nampak air ok jika nampak air dapat air mani yang keluar baru dah dia wajib mandi. Ummu Salamah tutup muka dia. Malu kan? Apa cerita ni kan? <laughs> Ummu Salamah kata apa? Bertanya. Wahai Rasulullah, wanita bermimpi ke? Ada ke wanita bermimpi? Ha? Kenapa Ummu Salamah tanya? Kerana ulama kita membahaskan perkara ni mengatakan ada di kalangan wanita yang tak bermimpi, ada di kalangan wanita yang bermimpi. Okey? Jawab Rasulullah, sudah tentu Maknanya memang ada wanita yang bermimpi Bertuah kamu ini, wahai Ummu Salamah Kalau wanita tak bermimpi Maksudnya, kalau wanita tidak menghasilkan sperma Bagaimanakah anaknya akan menyerupainya? Keluar anak, rupa mak Kan, anak dia keluar rupa mak Tak rupa ayah dia okay? Berdasarkan apa? Menunjukkan yang ada Dia akan uh, uh, menghasilkan sperma Dan sperma itu ada kaitannya dengan mimpi Okey? Ringkasnya apa pun Malu ada dua jenis Satu yang dipuji Satu yang dikeji So yang kita nak ialah malu yang dipuji Bukan yang dikeji Ringkasnya lagi sekali Kita nak nak guraikan sedikit Malu pada tempatnya dipuji Malu bukan pada tempatnya dikeji okay, Kita nak bertanya Tapi malu Nak tanya tentang satu benda yang kita jahil Yang kita kena tahu Tapi kita malu Apa dia? Dikeji Kita nak kena tegur Tapi malu segan nak tegur kan? So apa dia? Apa jadi? Dikeji nak buat amalan kebaikan Nak solat malu kan? Nak solat malu, nak datang ke masjid, nak jalan ke masjid kan? Macam malu lah jalan ke masjid ni Kenapa? Malu nanti orang kata kita alim sangat Contoh kan, kita ni warak sangat Lebai sangat So kita pun malu lah tak apa lah Kita kat rumah ni lah contoh lah kan So macam mana? Itu malu yang dikeji. Tapi bila nak buat maksiat Tak ada masalah pula kan Kita kalau nak nak pergi ke mana-mana Nolong-nolong -mana, ke Pergi mana-mana Cafe-cafe -mana, uh, yang tak tak senonoh contohnya kan Kita pergi dalam keadaan hebat kan Kita nak pergi mana pergi cafe? Tak tak rasa malu ke? Malu apa? Semua orang nak pergi contohnya kan okay. So itu adalah satu benda yang perlu diberikan perhatian Bezakan antara malu yang hak Dan malu yang beratih saya rasa kita boleh berhenti kat sini dulu. insya Allah. <coughs> kalau, uh, kalau ada soalan ke? Mungkin boleh di... Kita boleh bincang bersama lah kalau ada soalan. ee uh, uh, cuba lama-lama dia ya, macam ada ulama lain yang fakuakan ha? kita tak ambil apa-apa pun dia kepada orang awam lah. ha? buku, buku yang dia buat ni mungkin ada salah kesilapan tak diyakkan ha okay. tapi ada juga perkara, -perkara yang betul jadi tapi nak buat jangan ambil langsung kita betul okey kalau tokoh A <coughs> mempunyai buku-buku Penulisan-penulisan okay, Tetapi -penulisan. ya, kebanyakan yang isinya adalah silap Katalah dia ada banyak buku Ada 20 jilid buku dia 80% silap So macam mana So ada tokoh B yang mengatakan Kitab dia ni Buku dia ni banyaknya yang tak elok Banyaknya yang silap Jadi lebih elok untuk anda semua masyarakat Tak ambil, jangan baca buku ni ya, Kerana ada betul tapi tak banyak Ataupun dia tak sebut langsung kan Dia kata tak sebut betul Apa dia kata Buku ni ni jangan baca Kerana banyak sangat kesilapannya Betul ke tak betul nasihat ni Betul ke tak betul <coughs> Jawapannya ialah nasihat Itu nasihat yang betul Kerana ini adalah pengajian Okey Nampak tak Kita dah bela Kan tadi antara pengajian Dengan Bila kita nak menimba ilmu Timbalah ilmu dari Buku yang banyak betul Bukan banyak salah darah antara Quran dengan uh, Taurat nak ambil apa dah ambil Quran kerana Quran tak ada yang salah saja. kecuali kalau dari sudut mutasyabihat kita salah faham jadi salah okey so kita nampak satu penulisan yang 80% betul penulisan yang kedua 80% salah kita nak buat apa tak usah ambil yang penulisan yang salah ni okey tetapi dari kalau dikeluarkan kenyataan betul terima itu adalah bahagian yang kedua penerimaan kebenaran tapi nak mengaji buku tu no tak usah <tuh> oke jadi tu yang saya dapat faham di sinilah wallahu alam ada seorang lagi atau nak bunting kah ulul amri oke okay. Ulu uh, uh, maksud ulul amri ulul amri ada dua iaitu pemerintah dan ulama kadang-kadang maknanya ulul amri itu ada dua sifat satu ialah ulul amri pemegang pemerintahan Memegang urusan okay. Dalam dunia dan dalam akhirat Dalam dunia dan dalam agama Orang yang memegang uh, Perintah dalam dunia dinamakan sebagai Umara, iaitu amir, pemerintah Dan orang yang memegang uh, Urusan Dalam ke keagamaan dinamakan Sebagai alim ataupun ulama Kadang-kadang okay. Satu orang itu dia boleh jadi Mempunyai dua sifat tersebut Kan macam Rasulullah, dia adalah Pemerintah dan juga Alim memang, memang tak ada yang lebih Alim daripada dia kan? Okey Abu Bakar apa? Abu Bakar adalah Amir dan Alim kan? Omar apa? Sama juga Uthman sama juga Tapi mungkin sampai ke zaman-zaman yang selepas itu Dia Alim tapi dia bukan Amir Ataupun dia Amir, dia pemerintah Tapi dia bukan Alim Siapa perlu buat sekiranya terpisah dua sifat ni Digabungkan semula Okey digabungkan maksudnya Pemerintah tu kenalah panggil ulama-ulama Untuk memberi nasihat kepadanya Cuma nasihat itu mestilah nasihat yang benar Bukan nasihat kerana nak Menjaga kedudukan Allahumma'ala Maksudnya ada lagi soalan? Hadisnya sahih cuma saya tak ingat lah kat mana kan? sesapa so, ada ada ilmu boleh tambahlah. Okay. Hadis Anas. Anas uh, kalau rawinya Anas dia dia bawa apa? Uh, kemungkinan Bukhari tapi kena check boleh saya tak pasti uh, dia bawakan bila Rasul bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air besar ataupun buang air kecil. Uh, Anas bawa apa? Anas bawa uh, batu uh, apa lagi ya? Uh, um, apa dia panggil tu? Tulang Dan juga Najis binatang Najis binatang Maksudnya Rauh tu Najis binatang Dari sudut uh, Binatang apa ni Macam uh, uh, uh, Bukan uta lah Uta dia punya besar kan <laughs> Apa dia panggil tu? Uh, kambing Okay So benda-benda kecici tu lah kan Dia ambilnya Okay So Nabi mengatakan Yang ni boleh Yang ni, dua ni tak boleh Kerana kalau tulang Dia akan menjadi makanan untuk Jin kalau najis binatang, maknanya binatang yang boleh dimakan Katalah najis kambing Akan menjadi makanan untuk binatang di kalangan jin Okay, maksudnya jin tu pun ada dua Manusia dan binatang Orang ni, insan ada dua Manusia dan binatang So, jin pun sama juga ada Jin yang manusia lah, jin orang lah kan Dan juga jin binatang okay sedua-dua so, ada kita kita ada urusan kita dengan mereka. Muamalat kita dengan mereka tetap ada. Kita ada urusan, kita ada hubungan dengan mereka. Cuma hubungan yang dari syuruk tadilah. Kan kalau pergi ke satu tempat kita minta perlindungan Allah dari makhluk-makhluk uh, yang menyakitkan. Okey, antaranya lah Mungkin jin tu yang bersifat syaitan sikit. Okey. Antaranya ialah kalau jin-jin Islam kita buat apa? Kita buat apa? Kita bagi makanan kepada mereka. Bukan lagi letakkan kambing yang penuh tu bagi kita tak lah tapi kita bila sembelih dengan Bismillah bila makan pun dengan Bismillah so daging tu akan datang pada dia dalam, dalam tulang tu yang sampai kepada dia sampai dalam keadaan penuh okey nampak tak? tapi kalau kita contohkan kita ambil tulang tu kita cuba lihat okey najis kita apa jadi pada dia makanan yang ada najis tak patut lah patut tak kita bagi makanan pada orang, letak najis sikit. Tak patut? Tak patut. So, kita bagi makanan kepada jin yang orang, orang jin lah kan? Okey, patut tak? Tak patut kalau kita letak najis. Sucikan benda tersebut. Okey? Wallahualam, saya rasa mungkin sampai sini kot. Kalau ada soalan mungkin lepas ni, uh, kata, uh, lagi sekali saya minta maaf kerana kelewatan dan uh, sekiranya ada kata-kata yang tidak sepatutnya saya utarakan insyaallah pada pelajaran akan datang kita akan teruskan uh, perbincangan kita dengan itu saya kita boleh tutup dengan bacaan tasbih al subhanak allahumma wa ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik